Bai, bueno, eguaz urtean e, lehengurtean, e, urriak emeritzean negoziatzen, e, adegi eta lares patronalekin. E, azirati, elabeti, bueno, salaketan genuen e, patronaleket zutela negoziatu nahi, mehatxuak e, maigaina jarri zituzten, hau da, e, esaten ziguten, e, kontzentratzen malin maginan, e, bilera orduetan eta ez irala negoziatzera eixeriko, eta hori egintzuten ere. Eta hori, bueno, hasieratik izan zen, badehen jarreran eko nahiko bortitza, edo ez negoziatzaiaan da. Hor du, bueno, ba, urtarrian e, bukatutzat eman genitun negoziazioak, hako urtibrik e, ez genulako egin, batez ere, e, ja, e, aderiren, jarrearen, eta hor ja, e, bukatuzian ega negoziazioak e, diputazioak proposamen bat. Proposamen hori, haintzat hartu genuen sindikatu guztiok, eta, bueno, e, bilera ditu genuen eraberean e, patronalekin, pixkaatea, Esateko gurea egiten genula proposamen hori, diputazioko proposamen hori, eta, bueno, boz, baien jarrera, etzan hola, asko arrit, arritu indun zerbait izan, e, e, santzutelako, etzutelako, etzutelako, ekin jundik onara onartuko, eta, bueno, azkeneko berriek ere horrela, bai, estatzen duten.